Thank mm -hmm. you. és szerkesztik Görög Mária és Krauszki Vadar. Mostanában nem sokan érkeznek haza Perubor, és azt gondolom, hogy nem csak maga az út, de maga a hazaérkezés is egy külön kaland volt. Mert hogy mikor is menjen az ember fia peruba? hát akkor megy Püsti Molnás Sándor, fecske, akivel már többször találkozhattak itt a civil rádióban, mint az Al-Színpad vezetőjével, mint akkor, amikor alig lehet hazajutni, mert hát kaland az élet. Szia! A a azért előjáróban szeretném hozzátenni, hogy nem azzal a szándékkal indultunk, hogy ne jöjjünk azzal. Így <gül> rögtön gondolom, mert hogy végül is azért nagy nehezen, de sikerült hazaérkeznetek. Először beszél egy kicsit Perúról, ez neked nagy álmod? Volt -e eljutni Peruban? Nagyon nagy. Nagyon, nagy, vannak ilyen fiatal koromban megálmodott nagy vágyaim. Ugye, ugye szerettem volna látni a piramisokat, aztán eljutni egy dzsungelbe, meg látni a tengert. Mert hát, ugye kinek ne lenne ilyen nagy vágya? És aztán, hogy én olvasó ember vagyok, így a gyerekkoromnak az egyik kedvenc időtöltése az olvasás volt, és uh, fiú lévén, rengeteg indián könyvet. Olvastam a Mai Károlytól kezdve a Cooperen keresztül nagy indián könyv, minden. És e, e, itt ott, ott azért megjelentek az indiánok, észak-amerikai indiánok, dél-amerikai indiánok, és e, ugye jöttek aztékok, maják, inkák e, olvasmányámban, és hogy, úgy, az mindig is egy olyan, egy olyan vágyállom volt, hogy elmenni egyszer megnézni azokat a helyeket, ahol az indiánok élnek, laknak és aztán jó pár évvel ezelőtt, és talán azt emiatt került itt az íre pont, hogy valami olyan hírek röppentek, röppentek föl a, a levegőben, hogy, hogy a Machu Picchu-t Perúban, hát igen erőteljes korlátozni fogják a látogatását, ha csak be nem zárják. Na most egyébként ez, ez létező dologgá kezdett, válni, hiszen ha valaki azon töri a fejét, hogy megnézze a Machu picchu most már korlátozott időpontokban teszi, teheti ezt, tehát napi négy órát tölthet azon a csodálatos helyen, tehát nem reggeltől estig, és aztán ugye a turizmus igen erőteljesen lelakja ezeket a helyeket, egyre több helyen a világon, ugye László delence vagy a Egyiptom korlátoznak bizonyos helyeket, hogy hogyan is lehet megnézni, és én akkor úgy egy kicsit megijedtem. És nekem az egyik szenvedélyem, ez nem csak nekem, ugye a kicsin családomnak is, feleségemnek is, nekem is gyerekeknek is, a hopping, az utadás, tehát hogy más idézőják be káros nem nagyon élünk. Hát hosszú-hosszú évek alatt, ugye össze gyűjtöttük ezt a pénzt, és egy magán szervezésben kis segítséggel, megterveztük ezt az utat, már tavaly, október-november környékén, lefoglaltuk a szállásokat, a tepülőkt, megterveztük, hogy akkor hogyan is legyen ez, a, ez az utazás, és ennek az időpontját március elejével határoztuk meg. Aztán ugye a világ világtörténelem ugye elkezdett íródni szép lassan. és a koronavírus ilyesmi, hát ugye itt Magyarországon sem nagyon volt sem fertőzött, sem haláleset, Perúban abszolút nem, amikor mi elindultunk március elején, de ugye nem is nagyon számoltunk mi ezzel, hanem egy, egy óriási élménnyel szerettünk volna hazajönni, ami egyébként sikerült is, csak hát ugye embertervez, Isten végez, nem feltétlenül azokkal, az élményekkel jöttünk, amivel szándékoztunk, de alapvetően egyébként jól sikerült az út azon része, amely, amely ugye a, a kulturális értékek megtekintését célozta meg. Tehát megérkeztünk Limába március 1-én, 2-án, és ott töltöttünk rövid két napot, majd onnan ellátogattunk Kuszkóba, ami egy bázisként szolgált számunkra, onnan ugye elmentünk, megnéztük a Machu a helyi nevezetességeket, látnivalókat, majd elmentünk a Titikakatóhoz, az Úszónács szigetekhez, és Szivárványhely, tehát azt a részt szépen bejártuk, és ugye a tervünk következő lépcsőfoka ugye az volt, hogy visszamegyünk Limába, Limából egy autót bérlünk, és elmegyünk Paracasba, ami arról nevezetes, hogy egy csodálatos nemzeti parkjuk van az óceánban, ahol több millió madarat és állatot lehet látni egy, egy szigeten, hát a pelikántól kezdve a pingvínen át és az oroszlánfókákig mindent, ami egyébként itt a mi történetünkben majd ezért egy ilyen fordulópontját jelenti az utazásunknak, és akkor innen repülővel megnézzük a Nazca vonalakat, ami ugye egy másik fantasztikuma földünknek, és aztán ugye záró a perúi látogatásunk, Iki látogatás lett volna, amely egy Amazonas város, nem lehet másképp megközelíteni csak repülővel, és ott eltölteni egy pár napot, megnézni a dzsungelt, az indián ős lakosokat, és akkor az amazonaszon egy kis kirándulás, majd vissza Lima, és akkor onnan haza ez egy ilyen három hetes uh -huh. útnak indult, ami egy kicsit bővebre sikerült. Meddig voltatok úgy kvázi nyugalomban? Vagy gyakorlatilag egészen addig, ameddig nem szembesültetek azzal, hogy nem tudtok hazajönni, addig azért tudtátok élvezni az utazást? Abszolút. Nagyon érdekes az, hogy, hogy nagyon sok helyen jártunk már a Földön, tehát hogy az arab világban is jártunk, Indiában, Európa számos országában. Sőt, mi inkább olyan turisták vagyunk, akik azokat a helyeket szeretik megnézni, amik Természetközeliek viszonylag kevésbé kiépítettek, tehát gyakorlatilag látjuk azon lakosokat, hogy akik abban az adott országban élnek, laknak, hogy hogyan is. Tehát nekem igazából az nem jelent kikapcsolódás, hogyha mint egy heringes dobozban, egy, egy tengerparton, egy zsebkemőnyi területen egy, egy törül közön süttetem a hasamat, hanem inkább az, ami például Albániában is, hogy, hogy csodálatos érintetlen szigeteket körül tudok felszíni buvárkodni, vagy, vagy, vagy Indiába olyan helyre menni, ami a bengáli tengerpartja, vagy, vagy a, a, a szubkontinens belső része, ahol, ahol úgy élnek az emberek, ahogy egészen odáig, hogy nem is néztek igazán normálisnak, amikor nekem az volt a vágyam, hogy Mumbai-ban szeretnék elmenni Daraviba, ami a világ harmadik legnagyobb nyomornegyede. A rádióhallgató esetleg onnan ismerheti ezt a helyet, hogy a Ghetto Millió most című film, mert ott forgatták. Másfél millió ember él ilyen nyomorban, és ugye azt is meglátogattuk, megnéztük, megtekintettük, és nekem ez, ez, ez nagyon fontos, hogy, hogy, hogy lássak ilyen helyeket nagyon szeretem ezeket. És amikor mi ugye elindultunk, és elmentünk Peruba, az egyetlen olyan ország volt, ahol, ahol konzulátushoz bejelentkeztünk. Tudnék, ugye 12 ezer kilométer távolságban van ez kicsiny hazánktól, és felvetődött az az igény, hogy hát háló nélkül nem menjünk el, mert ez mégis más egy, egy európai országban el utazgatni, mégis csak Unión belül vagyunk, és mert viszonylag hamar haza lehet jönni, nagyobb biztonságban érzi magát az emberbe, azért 12 ezer kilométer Dél-Amerika, szóval azért, azért oda fel kell készülni, és Hála jó Istennek sikerült egy ilyen ismeretségre ö, szert tennünk itt Magyarországon, Izolináira, aki Budapesten spanyol nyelvet tanít és egyébként 30 éve lakik itt, de perui illetőségű, mm. és nagyon-nagyon-nagyon köszönök neki mindent, mert, mert gyakorlatilag az ott egyik kulcsfigurájává vált, méghozzá azon ötletével, hogy, hogy amikor mi Peru földjére tesszük a lábunkat, az első nap, menjünk el a konzulátushoz, jelentkezzünk be, itt vagyunk, tudjanak rólunk, és, és aztán érezzük nagyon jól magunkat ha. az országban. Nem jut ez az embernek eszébe, ugye? amikor? Így hát, nagyon nem. Nagyon nem. És ez későbbékben rettenetesen fontos lett. Aztán egy összeismertetett bennünket egy, egy csodálatos házaspárral, a jó Isten tartsa meg őket nagyon sokáig, és az Isten meg a két kezüket. Egy szívsebész orvos, perui illetőségű, valamint a felesége, akik Perúban élnek, és ugye a felesége és a férj is, mind a kettő kiválóan beszél magyarul, és ugye az utazás elején a felkészülés időszakában sok jó tanácssal láttak el bennünket, akár biztonsági dolgokban, de akár technikai, hogy merre vagy hogyan, milyen módon, mit, mit, mit vigyünk, hogyan készülődjünk bennünket, és biztosított bennünket arról, hogyha bármi baj van, esetleg valami kérdés van felmerül, akkor, akkor nyugodtan forduljunk hozzájuk. Na most, Ugye itthon úgy döntöttünk, hogy ez teljesen jó ez a felvetés, hogy, hogy a konzulátushoz jelentkezzünk be. Be is jelentkeztünk, regisztráltunk, és egy úgynevezett konzuli, konzulátusi védelmet kértünk és kaptunk. Majd eljött az utazás időpontja pillanata, megérkeztünk, majd jelentkeztünk, hogy itt vagyunk, elkezdtük az, az utazást, pontos úti tervvel, hogy merre fogunk menni, mit fogunk élni, stb. Csodálatosan teltek a napok. Fantasztikus látnivalók. Eszünkben nem jutott az, hogy bármiféle probléma is lehet. Hát ugye, mint turista, megfelelő lóvintézkeréseket megtettük, mit tudom én, hogy nagyobb területeken, hogyha megy az ember, akkor mégis jobb, értékeiden jobban figyel. De, de eszünkben nem jutott, hogy, hogy bármiféle probléma is lenne. Bár meg kell jegyeznem, hogy ugye már a repülőtéren, Párizsban például már Inkább jellemzően ugye megjelentek maszkban az emberek, és mi ugye azért egy kicsit hogy lazán vettük ezt a történetet, hogy jó, jó, hát azért mégis-mégis. Itthon nem nagyon hallottunk megbetegedésekről, azt ugye tudtuk, hogy országban nagy problémák vannak, hogy Kínából elindult a koronavírus, azt, azt ugye tudtuk. Úgy tudtuk, hogy, hogy Peruban még szinte. Hát, ha nem is ismeretlen a fogalom, de, de nagyon-nagyon nincsen megbetegedés. Tehát gyakorlatilag egy teljesen veszélytelen dolognak véltük ezt az egész utazást. A 11. Hát, 11. bejegyzést ugye a Facebookodon, ahol még viccelősz is ezzel, hogy helyzetjelentés, Errefelé nincs koronavírus, de jó sör, igen, ugye a hasonló típusú sörre utalva, úgyhogy valójában akkor ti még nem éreztétek ezt így az elején közepén. Nem, nem, nem, nem, nem, határozottan nem, nem éreztük. Nagyon sokan voltak itthon is úgy vele, hogy lehet, hogy ez a történetek egy kicsit túlihegése, egy kicsit jobban ah. félünk ettől a dologtól, mint amennyire ez, ez kellene. Persze szóba került ez azért ott is, hogy, hogy hát messze vagyunk meg. A napjait ugye nem azzal tölti az ember egyrészt, Másrészt, meg ugye, vittünk magunkkal ugye, laptopot, meg, meg okostelefont. Bár meg kell jegyeznem, hogy az, az utóbbi két hónap termése az, hogy mi beszereztünk a feleségemmel egy-egy okostelefont, mert mind, nekem egy félbuta telefon telefonom mm. volt, nekem egy teljesen buta telefonja volt. Aztán ő, aztán jól jött később az, hogy, hogy volt telefonunk is. De úgy, úgy Váljuk be őszintén, amikor az ember elmegy nyaralni, vagy kirándulni, vagy ilyen helyekre, akkor, akkor az alvás és a, a, az ilyetén információ a leg, leginkább de szorul a háttérben, hiszen ki az ördögücsörögött egész nap a laptop mellett nézni a világpolitikai dolgokat, helyzetjelentéseket, hanem a reggel indulás, késő este érkezés, ágyba fektetés, és aztán ugye a forgatókönyvnek megfelelően jönni-menni, és az élményekkel gazdagodni. Nem nagyon foglalkoztunk mi ezzel a dologgal, de szerintem ezzel nem csak én voltam egyedül így, hanem ott akár Peruban, akár a világ számos pontján így az emberek igyekeztek, élményekkel gazdagodni, és nem azt figyelni, hogy vaj, mi lesz ennek a történetnek a kimenetele, mert ugye az érdekesség, az érdekesség majd akkor vált ez az utazás, mikor egyik pillanatról a másikra pálfordulatot vett az ott tartózkodásunk. Vagy amikor az ember így elmegy, főleg egy ilyen hosszabb útra, akkor nagyjából a pigenésnek, a az 50%-át azt teszi ki, hogy nem szembesül folyamatosan az, hogy mi történik a világban, mert hiszen abból is belefárad rettenetesen. Így van, ráadásul mi olyan emberek vagyunk, ugye van tévénk, de ugye a televízió az jó esély, inkább csak azért van az előfizetésünk, mert már úgy olcsóbb, de én speciál inkább filmeket nézek, vitthon a, a televízión, ilyen inkább ilyen könnyedebb sorozatokat, tehát nem igazán vagyunk ilyen nagyon politikai, sőt mondhatnánk azt, hogy egyáltalán nem politizálunk, csak amit ugye az élet folyamatosan az ember orra elétól, nem hivatásomból adódóan sem politizálok, nem is szeretem a politikát, nem is értek hozzá, és ugye ebből az apropóból nem is nagyon keresem azt a lehetőséget, hogy akkor megnézem, hogy mi folyik a világban. Uh -huh. Lehet, hogy a, a, a buták boldogságával élem a, világom, a világomat, de, de nem stresszelem magam azokkal a dolgokkal, amiken jó eséllyel nem igazán van esélyen változtatni sem. Művészember vagyok, inkább azokkal a dolgokkal foglalkozom, ami, ami úgy engem érint. És ahogy mondtad is, tényleg úgy van, hogy, hogy az ember ezeket az időkünket nem... Most lehet, hogy bután az de ilyen haszontalansággal tölti, hanem azzal, hogy, hogy élményeket... Először is nem olcsó ahhoz, hogy az ember tékozolja az idejét, hanem, hanem minél többet látni akar egy, egy világból. De egyébként nem is az ár, hanem az élmény határozza meg ezt a részét a dolognak, mert, mert az ember azért megy el, szakad ki a környezetéből, hogy lásson, tapasztaljon, felfedezzen, élményeket gyűjtsön, megismerje más országok, hogyan élnek az emberekkel, kommunikáljon, tehát hogy, hogy nekem meg szerintem mindenkinek, aki töri a fejét, ennek ez, az, ez a prioritás, ez az elsődleges, nem pedig az, hogy mi történik a nagyvilágban. És ugye ott tartottunk, hogy március 11-én még viccelőttél vele, hogy itt tulajdonképpen koronából csak sör van. Március 12-én rá egy napja, viszont már megkaptátok azt az értesítést az France-tól, hogy a-a, 20 nem fogtok hazarepülni azzal a járattal, amire nektekényetek van. Igen, itt már azért bonyolódott a helyzet. Tehát ugye tartottuk a kapcsolatot a házas párral, és ők azért egy-két ilyen apró információval elláttak, hogy hát megjelent, mert hogy oda is ment a vírus és hogy megjelentek a megbetegedések, 100 alatti megbetegedésről beszéltünk, ugye 32-33 millió lakos számlál Perú, és nem tartotta ezt annyira számottevőnek ugye az európai ember. Hát ugye egyáltalán, ha arányait nézzük, nem volt ez, ez annyira, annyira vészes, és aztán ugye megjelentek az első halálesetek, és ugye felütötte a fejét, a itt-ottam ott, hogy, hogy azért egyre jelennek meg az utcán maszkban, hogy a szállodában még ugye nem volt annyira, annyira kényelmetlen a helyzet, de azért ott is előkerültek ezek az események. És ugye 11-én még teljesen jó volt ez a dolog, azt hiszem egy talán a 12-én visszamentünk Parakaszba, vagy visszamentünk Limába, autót és elmentünk Parakaszba, viszonylag este érkeztünk meg, megszálltunk, másnap reggel korán keltünk, elindultunk megnézni ezt a nemzeti parkot, majd délben visszajöttünk, és ott jött, a, ott jött a hideg zuhany, mert hogy a, ha emlékeim nem csalnak, akkor a konzulátustól kaptunk egy levelet, hogy hogy a perui kormány 16-án 0 órától, ez hétfő reggel 0 órától lezárja a nemzetközi légteret. És hát, villámgyorsan hívtuk, a, a, vagy kerestük a, a, a konzulátust, hogy most akkor mi az ördögöt csináljunk, akiktől úgy azt a tanácsot kaptuk, hogy, hogy hajtsuk el mindent, és üljünk autóba, és, és próbáljunk meg be, bemenni Límába, legyünk klímába és ha lehetőségünk van arra, akkor próbáljuk a repülő jegyeinket valahogy átbukkolni, tehát hogy más időpontra kérni, vagy próbáljunk feljutni valami repülőre. És pontosan ezzel párhuzamosan jelent meg ugye a, a, a levelezésünkben az Air France-nak az a üzenete, hogy ezt a bizonyos huszadikai járatot törölték. Tehát itt gyakorlatilag itt az események olyan pillanat alatt hogy a csuda, Megkerestük azon ismerősünket, aki segítünk nekünk abban, hogy hogyan is jutunk ide, meg helyet foglani, repülőt foglani, ilyesmit, és elkezdtünk internetes felületen keresni olyan lehetőséget, hogy hogyan tudunk hamarabb visszakerülni, visszajönni, ilyen vagy olyan, vagy amúlyan módon. És de akkor már, már egyre nehezebbé vált az, hogy hogy bárhogy is kijönni az országból, mert ugye az adott volt, hogy, hogy 16-án nulla óráig aki elhagyja Perút, az, az elhagyja, az, az jó, de hogy 16 után az előrejelzés szerint a perúi kormány egy hónapra zárja le a teljes légteret. Na most ez, ez olyan volt számunkra, mint egy horog. Néztünk ki a fényből, rettenetes érzés volt az, hogy, hogy ha, hát akkor egy hónapig itt most mit fogunk csinálni, hova fogunk menni. Vilámgyorsan összepakoltunk. Na most azt tudni kell rólam, hogy én semmilyen idegen nyelvet nem beszélek. A nemzetközi mutogatósban nagyon jó vagyok, ilyen alapszinten, vagy nagyon-nagyon-nagyon picit angolul, tehát eladni nem lehet engem, de spanyolul meg aztán végképp, tehát, hogy elbitte, elmentem úgy egy kis papírkárt, fölírva tudom, az alap kifejezéseket, alapszavakat, és hogy egészen jól elboldogultunk, meg ha nagyon kellett valami segítség, akkor, akkor itt jött az okostelefonnak a, a fordítóprogramja, a, a, amivel aranyos történeteink a, a, a, voltak, de úgy helyek meg tudtam magam értetni. Na de ez úgy nézett ki, hogy ez rettenetesen kevés lesz ahhoz, hogy, hogy mi boldoguljunk. Aztán próbáltuk keresni a, a légitársaságot, hogy akkor most valamit találjunk, hogy mit lehet, de semmit. Tehát ö, gyakorlatilag ö, az volt az érzésünk, ami aztán készsőbb be is igazolódott, hogy, hogy gyakorlatilag összeomlott a kommunikáció, mert telefonon ugye nem lehetett elérni őket, ö, uh -huh. ugye akad is voltam, mint nyelv, de egyébként nem is lett volna kivel, mivel. Az internetes felületen történik kommunikáció az egyenlő volt a nullával, mert a képtelenség volt a jegyeket egy más időpontra átrakatni, lehetetlen volt. Gyakorlatilag lefagyott a, a, a teljes rendszer, a járatunkat töröltek, és ugye azt az azt a információt kaptuk, hogy értesítenek majd bennünket arról, hogy mi lesz az új időpont, az elutazás, tehát a Lima-Párizs útvonalon az új idő, utazási időpontunk. Az információim szerint olyan 11-12 ezer ember ragad Peruba. És Na, Ez egy nagyon érdekes dolog, a regisztrált magyarok száma az kb. 60 főre tehető volt. Na most, ha számokban nagyon rossz vagyok, tehát hogyha esetleg nem fedi a pontos valóságot, akkor elnézést kérek. Viszont akkor még nem lehetett tudni, hogy mennyi az az ember, vagy hány ember van, aki, aki nem kért konzuli védelmet, nem regisztrált a, a, a konzulátusnak a honlapján. Tehát hogy ezt, ezt mindenki sejtett, hogy azért itt, itt bőven nagyobb számokról van szó, és azért ennyire nem volt nem egyszerű a dolog, mert ugye van, aki két hétre jött, van, aki áram hétre jött, van, aki egy hónapra, van, aki kilenc hónapra, tehát ugye nem mindenki olyan paraméterekkel indult el, mint ahogy hogy mi elindultunk. Uh -huh. De ekkor még ugye nem tudtunk semmit, tehát ezen a bizonyos 13 uh -huh. napon, hanem azt tudtuk, hogy nekünk nagyon-nagyon gyorsan mindent otthagyva, szállást, többnapra kifizetett szállást otthagyva vissza kell menni Limában. Na beültünk az autóba, visszamentünk Limába, ez volt olyan, hát talán 8 óra, este 8 óra körül, és ugye akkor már tudtuk, hogy, hogy itt, tehát sem telefonon, sem sem internetes felület, felületen elérni nem tudjuk a, a légitársaságot. Tehát ezt csak és kizárólag személyesen lehet elintézni. És ugye a magyar házaspárral is folyamatosan tartottuk ott már a kapcsolatot, mert mondtuk, hogy az az érzésünk, hogy itt aztán ömleni fog, ami, ami ömölhet a népi Állás. Élnénk azzal a lehetőséggel, amit felajánlottak, vagy hogy megbeszéltünk, hogy, hogy segítenek nekünk, és, és egy olyan hihetetlen áldozatos munkakezdődött itt részükről, hogy azt én elmondani nem merem. Nem is tudom, mert, mert bármilyen időpontban, bármikor, akármikor a rendelkezésünkre álltak, segítettek, tolták a szekeret, húzták, mondták, szóval hihetetlen erőt tudtak és biztonságot tudtak nekünk adni. Na de ugye megérkeztünk, megérkeztünk Limába este, visszavittük az autót, leadtuk, Átmentünk a repülőtérre, ami már egyébként, ha valaki járt Limában, akkor azt tudja, hogy a limai repülőtér az egy viszonylag szegényebb negyedben van, és teljesen el van, le van zárva kerítéssel, sorumpókkal, bejárati kapukkal, nem úgy mi hogy nyitott területen van, hanem úgy le van zárva, tehát oda be kell tudni menni. Bementünk le, minket a indulási oldalnál, és ugye hatalmas hátizsákokkal, csomagokkal mentünk be a, a repülőtérre, hogy akkor most keresünk valami, valami képviseletet. Ugye, ugye megszoktuk, hogy minden repülőtéren vannak különböző légitársaságoknak képviseletei, és még be se értünk, tehát meg, tehát mondom, hogy belül voltunk már a repülőtér területén nem az épületben, amikor így megjelentek előttük ilyen fehér ing, sötétként nadrág, ilyen azonosító nyakbaakasztókkal emberek, és úgy kérdezték, hogy kérdezték, hogy mit szeretnénk, hogy átbukolni akarunk, vagy, vagy időpont, és akkor kézzel magyaráztam, hogy igen, mert itt baj van, hogy elfranz, hogy ah, elfranz, elfranz, jöjjünk, jöjjünk, jöjjünk mm -hmm. mert, mert ők tudják a módját annak, hogy hogyan lehet, hogyan lehet új időpontot vagy esetleg új repülőjegyet szerezni. Én folyamatosan kapcsolatban álltam a limai segítőinkkel, és elindultunk velük. Mentünk, mentünk, segítettek a hátizsákok cipelésében, majd, majd kiértünk, kimentünk a repülőtér területén kívülre, bementünk egy másik elzárt területbe, ahol egy ilyen, ilyen kapu volt, ahol ült egy ember, elkérték az útlevele, felültek az útlevélszámot, akkor beengedtek bennünket, tehát ilyen, ilyen beléptető rendszerrel. Mm. Elmentünk egy hatalmas épületben, ahol felmentünk egy, egy utazási irodába. A légitársaságoknak a képviselete minden a volt, és kicsit úgy meg is nyugodtunk, hogy, hogy na, akkor talán itt, itt tudnak segíteni nekünk, hogy minél hamarabb hazajossunk, és a, hát ugye az első sok, meg az első pánik van, ugye ez egy kicsit úgy, úgy megnyúvás jelentett számunkra. Számítógépek, monitorok, tehát ilyen jól felszerelt iroda volt ez, leültünk, közben a család folyamatosan kihangosítva, a telefonban, a spanyol nyelven fordította, akkor kommunikált ugye az a, a ügy, ügyfélszolgálattal, a hölgyel, aki ott velünk szembe ült, fordította nekünk, mondta a lehetőségeket, igen, hát ők is tudják, hogy, hogy itt most óriási probléma van, hova szeretnék utazni, Mondtuk Magyarországra, közben kiderült, hogy a különböző országok légterei is ugye lezárásra fognak kerülni. Gyakorlatilag Dél-Amerikában, Mexikóváros, Chile és Brazília egy-két repülőterén kívül légzárlatokat fognak csinálni. Mm. És ugye mindenki, hát ilyen őrült mennyiségű ember próbáltott ott kijutni az országból, haza ilyen-olyan helyekre. És akkor Mondja nekem ott a, a, az illető, hogy van egy lehetőség, amivel, ami számunkra jó opció lehetne, Lima-Bécs útvonal, esthajnag csillag fölragyogott bennünk, hogy hát az ennél jobban, ha más nem beúrunk a Dunába és hazauzunk Gödik, de, de otthon vagy, tehát Európában vagyunk, és hogy ez milyen jó lesz nekünk. De ugye kettő-három perc múlva kiderült, hogy ah, nem jó, ez a történet már, mert már erre már foglalt, nem tudunk repülőjegyet foglalni, hanem egy olyan alternatívát tudnak nekünk ajánlani, amely vagy Mexikóváros, vagy Brazílián keresztül Madrid vagy Amsterdam útvonal. Hm. És hogy kérdeztük, hogy jó, jó, jó, hát Európában vagyunk, aztán csak hazaverdődünk valahogy valamilyen módon, mert ugye nálunk akkor még nem volt szó arról, hogy lezárják a határokat, Fokozott határellenőrzésekről már hallottunk, de hogy, hogy, hogy le, lenne zárva az ország, olyan, olyanról nem. És akkor mondja az illető, hogy 2100 dollár per fő. Wow! Hát mi is így néztünk ki a sok sokáig semben voltunk, és ugye kattok mm -hmm. ott a... Az adjunk, hát ez, ez, ez, ez valami horrorisztikus mennyiségű pénz kettőnknek, hogy hogy az ördögben tudnánk ezt akár előteremteni, akár kigazdák, vagy bármit, tehát hogy, hogy de a különle menni. És akkor mondtuk, hogy hát elnézést, de nekünk, nekünk nincs pénzünk erre. És azt mondja az illető szemben, hogy jó, de akkor mennyi van. És nekem megszólalt egy harang, vészharang a fejemben, hogy ez nem jó. Ez így nem jó, ez így nem jó. Fölnyaláboltam a két útlevelet megköszöntük tisztességgel a segítségét, és, és visszasöpörtünk a repülőtérre. Egyébként az idő igazolt is bennünket, mert aztán, itt később kiderült, hogy ezt, ezt úgy kell elképzelni, hogy gyakorlatilag az internetes felületek nem álltak összhangban a, a lehetőségekkel. Tehát Aha. én hiába vettem volna meg ott bármennyire egy jegyet, ha már az adott gépre már réges -régen nincsen mm. hely, mert nem frissülnek az adott honlapok, nem napra kész az információ, és hát az, az, az, egy, az egy pokoli bukás lett volna, mert ugye ha még valahogy az ember ki is fizeti ezt az összeget, de ott állok egy, egy beléptető kapunál, és azt mondják, hogy hát, de bocsánat, de ezzel nem, nem tudom mit kezdeni, mert nincsen hely, nincs kitől visszakérnem a pénzt. Vagy mm. mikor? Vagy hogyan? Tehát, vagy hogyan szabadítok fel esetleg másik összeget, ha a későbbiekben szükségem van rá? Tehát ha kivirítem a sebeimet, akkor, akkor, akkor mi az ördög lesz? Hát ugye ott tetőzött ez a pánik hullám, hogy na most akkor mi legyen. Ugye a család folyamatosan telefonban segített nekünk, van ez a WhatsApp rendszer, amit Dél-Amerikában használnak, az internetes rendszer. Akkor az országba, akkor mi is vásároltunk egy helyi telefonkártyát és internet hozzáféréssel felregiszteltünk a whatsapp mm -hmm. és akkor a családdal így tartottuk a kapcsolatot. Aztán ugye fölhívtuk a konzulátust. Hát a konzulátusom már akkor, akkor zengett az ég, tehát iszonyú felfordulás lehetett ott náluk. Próbáltuk elérni ugye a vezetőket, a főkonzult, mindenkit, bárki, aki, aki tud nekünk segíteni. Végül is eljutottunk úgy a helyettes konzulhoz, én nem is tudom, hogy az ember mit dolgozott velünk ott abban az adott pillanatban, és később ugye az egész stábbal és mindenkivel, aki a konzulátusan dolgozik. Hogy állok egy repülőtéren, tehát most próbálom képíjesíteni a történetet, ugye nejem a csomagokkal áll egy óriási repülőtér közepén, Én a egy telefonnal és rohangálok le meg föl keresni olyan helyet, ahol bármelyik európai, a KLM, Air France, Alital, bármilyen olyan képviseletet, aki, akivel lehet beszélni. Na de, de nincs. De nem, hogy nyitva nincs, hanem, hogy, hogy nem, a repülőtéren belül egyáltalán nem találtunk semmilyen olyan képviseletet, akivel akár érdemben, akár félsz vagy bármivel lehetett volna kommunikálni. Ugye a 7-es folyamatosan telefonkapcsolatot tartottam, akkor egyben elmentünk egy beléptető kapuhoz, akik mondták, hogy fönt az emeleten kell keresni a képviseletet, akkor ott nem találtuk, össze-vissza szaladgáltunk kínomban, már mindenkinek a kezőbe nyomtam, aki valamiféle egyenruha volt, hogy mondják már meg, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy tudok én el elemmel beszélni vagy mit tudok csinálni. És még egyszer, mondta egyszer az egyik illető, hogy megyek előrébb, és ott a falon találok egy telefont, és a telefonon ott vannak a különböző légitársaságok képvisetének a, a mellékei, és ott tudok beszélni a légitársasággal. És elmentem, ezt tudja elképzelni, mint régen volt nálunk az érmés telefon, felette egy A4-es papír, ahol föl voltak írva a különböző légitársaságok és mellékei. És akkor itt álltunk meg a történetben, mert hogy, hogy fölhívom a valakit, de kit? Hogyan kommunikálok vele? Mit tudok egy láthatatlan valakivel, vagy, vagy nem is tudom kivel, mit tudok beszélni? Na, akkor letettünk erről a dologról. keressünk szállást, akkor ugye már este 10 óra volt, és ugye Limáról tudni kell, az, hogy különböző kerületei vannak, különböző biztonsági fokozatokkal. Ugye vannak azok a kerületek, akik több turista látogat, biztonságos kerületeknek lehet mondani. San Isidro, Mira Flores, ahol egyébként az első két napunkat töltöttük, hogy valahogy el kellene jutni és egy biztonságos kerületben fogyással, holmival valami szállást kerítsünk. Aztán ugye fölhívtuk a, a családot, aki segített bennünket, és hála érte ezt az éjszakát náluk tudtuk tölteni, és közben megkerestünk vadul szálláshelyeket ugye interneten keresztül, és sikerült is találni egy szállást Mira Floreszben, egy picike kis apartman, mert ugye akkor már ugye lecsengett az első ilyen pánik helyzet, az és akkor elkezdtünk azon gondolkodni, hála egyébként a nejemnek, mert, mert ő ezekben viszont nagyon jó, tehát számokban meg, hogy hogyan kell, meg hogyan fogjuk meg a pénzeket, egyre kevesebbe, kisebbre szűkíteni az igényeket, minél olcsóbbá tenni ezt a dolgot, mert ugye, ha abból indulunk ki, hogy mennyi időt kell ott kintölteni, akkor akkor ugye, minden fillérre szükségünk lesz, mm. és a konzulátussal azt beszéltük meg, hogy másnap reggel ugye, elmegyünk hozzá, hozzájuk, és akkor meglátjuk, hogy milyen, milyen alternatívák, mi az ördögöt tudunk még, még ott hirtelen hamarjában kisütni. Másnap reggel ugye, felkeltünk, ez már 15-e volt, vagy 14-e, és elmentünk a konzulátussal, bemutatkoztunk egymásnak, ugye, címet cseréltünk, telefonszámot megbeszéltük a lehetséges variációkat, hogy ők folyamatosan tartják velünk a kapcsolatot, e-mailen -e, e tájékoztatnak bennünket, bármiről, bármilyen információbidrokába jutunk, akkor, amire érdemes odafigyelni, akkor azt ugye mi is mondjuk nekik, mert hogy ők is abból tudnak dolgozni. Ilyen volt ez a bizonyos, bizonyos utazási irodatörténet is, mm -hmm. mert tájékoztatták a magyar utasokat is, hogy nagyon vigyázzanak erre, mert lehet, hogy a, a jó szándék vezeti ezeket az embereket, mert induljunk ki, ebből, de nem biztos, hogy jól sülnek el, tehát próbálják meg az ott, ott rekett magyar turista a konzulátuson keresztül tartani a kapcsolatot, vagy olyan lépéseket tenni, ami, amire jó esél a konzulátus is tud bólintani, vagy tudja azt mondani, hogy ez igen, ez talán járható. És akkor elhelyezkedtünk az, az új szálláshelyünkön, és ugye jött a 16. a nulla óra, amikor aztán lezáródott minden, nemzetközi légterek, és ugye akkor került bennünk is pont a dolog végére, mert hogy hát akkor most már tényleg nem tudunk innen elmenni. Akkor azt gondoltátok, hogy most akkor a következő hónapot, mert ugye akkor egy hónapra zárták le a légteret, azt ott fogjátok tölteni, tehát úgy be, hogy na akkor most így kész kalapkabát vége? Hát belül, belül igazából a remény az, ami utoljára hal meg. Mert ugye reménykedtünk abban, ugye a konzulátus is megerősített bennünket abban, hogy mindent elkövetnek annak érdekében, hogy a honfitársak hazakerüljenek. Ezúton szeretném megköszönni azt az iszonyatos munkát, azt a, azt a, a hihetetlen munkát, amit, a, amit ők végeztek, és, és én azt gondolom, hogy büszke lehet a minisztérium arra, a jó néhány emberre, akik ét nappal éve dolgoztak azért, hogy biztonságban legyünk, hogy megfelelő információval ellássanak bennünket, hogy ne érezzük magunkat egyedül ilyen-olyan helyeken, mert azért mert ez még az eleje, és ez cifrább lesz a későbbiekben, de, de hogy én, én azt mondom, hogy, hogy, hogy ezek az emberek azzal a munkával, amit, amit végeztek, olyan erőt adtak nekünk, amit, amit, amit én nem tudok megköszönni kellően. Tehát azért mondom, hogy méltán legyen bízke mindenki ezekre az emberekre, itthon és a, a világ bármely pontján, mert, mert ez fantasztikus. Nos, amikor ez megtörtént, elhelyezked, elhelyezkedtünk, ugye a, a család, akivel tartottuk a kapcsolatot, folyamatosan tolmácsolták a helyi ö, ö, eseményeket, bizonyos és rendszeres ugye a elnökük nyilatkozatokat tett közre, hogy hol tartanak és azt robbant a következő bomba, amikor azt mondták, hogy a, a, egyrészt a légtérben nem, nem engednek be mentesítőjáratokat sem. Ennek tetejébe a nagyobb városokat, sőt minden város minden város közötti mozgást lezárnak, valamint egészségügyi vészhelyzetet hirdetnek ki ami úgy néz ki, hogy egy, aki ahol szálláson van, azokat nem lehet kitenni. Minden családból egyszerre csak egy ember mehet az utcára, azok is csak a boltba, orvoshoz üzemanyagot vételezni, bankba, postára, ilyen helyekre, és többen nem. Kivonul a, a katonaság, a fegyveres erők, és ezt, ezt felügyelni fogják, tehát akkor mi már ugye Mirafloresben voltunk, és még ugyanazon a napon a szállásadunk azt mondta, hogy miután nem tudja fenntartani a szállás biztonságos működtetését, keressünk magunknak új szállást. Na, akkor indult egy második őrület, hogy hol a, ilyen egészségügyi kihirdetett, egészségügyi vészhelyzetbe, hol fogunk találni egy másik helyet. Hála Jöstőnek sikerült találni internetes felületen, ahol fogadtak is bennünket, és zárt, ugye taxiforgalmat is limitálták, tehát nem ott taxi, és zárt biztonságos taxival át tudtunk menni egy helyre, ahol egyébként, ahol egyébként végig tudtunk maradni, és rák egy vagy két napra éjszakai kijárási tilalmat rendeltek el. Tehát gyakorlatilag ez, ez úgy nézett ki, hogy, hogy ültünk a szállodai szobában, minden harmadik nap el tudtam menni egy, egy szupermarketbe bevásárolni, ami egyébként egy nagyon jól ellátott bolt volt. Ha valamire szükségünk volt, akkor az úgynevezett bodega, kis boltocskák voltak az utcánkban, több is, ahol mit tudom, vizet vagy ilyen, kellett, tojást vagy ilyen mm -hmm. alapéle tudtuk vásárolni. És este jött az éjszakai kiárási tilanom hajnal 5 óráig, és vártuk, hogy mi fog történni. Ugye rendszeresen tájékoztatott bennünket a konzulátus, hogy, hogy akkor tárgyalások folynak arra nézvést, hogy, hogy beengednek-e a légterü, perui légtérbe Európából, vagy a világ bármely pontjáról olyan képeket, aki összeszedi azokat az embereket, akik ott rekedtek, és ekkorra már, már ha jól tudom, akkor közel 200-ra duzzadta azok száma, akik bejelentkeztek a magyar konzulátusan, és a konzuli védelmet kérők száma az közel 60 fő volt, viszont ami a nehézséget okozta, hogy azok az emberek, akik, akik nem Limába voltak, nem tudtak bejutni Limába, hiszen le voltak zárva a városok, és nem mehettek ki sem buszok, sem repülők, sem be, de gyakorlatilag az országon belüli közlekedés az, az teljesen megállt. Tehát a konzulátusnak őket is be kellett hozni ahhoz Limába, hogy el, el, el, haza tudjanak jutni. Aztán egy pár nap múlva már azt is sikerült elérni a különböző országoknak, hogy kapnak a perui kormánytól olyan engedményt, hogy egy gép leszállhat, és összegyűjtheti mm -hmm. az országokat, embereket, és ugye megfelelő prioritást figyelembe véve minket is föl fognak tudni ilyen olyan gépekre, Tenni, és 27-én este kaptunk egy, egy telefonhívást, hogy mit szólnánk hozzá, hogyha másnap reggel egy gépre föltennének bennünket Budapest-Bécs viszonylatában. Ennek a költségeit ugye ezt nekünk kell állni. De ez egy ilyen, egy ilyen viszonylag jó ár, árat képviselt. Hát persze, úgy, úgy átizsákunk úgy volt összerakol, hogy ha kell a 20 percen belül uh -huh. akár csak sok észak vagyunk, tehát menjünk, és akkor, akkor reggel 7 órakor állt egy autó, bennünket, beültünk, és az első etapban, hogy a tízünket vittek Bécsbe el. Előző nap, ha jól tudom, akkor egy, egy angol, Társaság, egy brit légitársaság vitte el egy négy gyermekes családot, majd aztán a másikban mi, és akkor még rákövetkező napon még tíz ember jött Európába, de hát ugye mi Bécsig jöttünk. Hát az is egy kalandos történet volt, ahogy, ahogy mit felszálltunk, hogy megérkeztünk maga az egész procedúra, tehát egy katonaság által biztosított reptérre mentünk be, de ez, ez mondom, ez egy, egy olyan fantasztikumba illő dolog volt. Tehát vegyük alapul azt, hogy, hogy <gül> viccelődtünk is, itthon is meg azért ott is, hogy, hogy élmény, élmény, de hát hányan mondhatják el magukról, hogy láthatják Lima üres utcáit, például. De tény is való, hogy ez így, így van, hogy megérkeztünk egy gyűjtőpontra, ahol papírokat töltöttek ki, mm -hmm. ahol, ahol csomagokkal buszokba irányítottak bennünket, majd órákig ültünk légkondicionált buszokban. Egyébként fantasztikusan szerveztek a peruiak, meg az osztrákok meg. Szóval hogy általában ez, ez, ez nagyon, nagyon jól zajlott, hát ugye az időfaktor az, az, ami, az ami nehezítette ezt. De ugye ültünk a légkondicionált buszokba, majd dél körül, egy óra körül elindultak a buszok, elértünk a, a Límai reptére akkor megint várakozásra tett, hogy akkor be tudjunk lépni oda, akkor beléptettek bennünket. Minden olyan ponton, ahol le meg ott buszokra vagy járművekre, ott fertőtlenítettek bennünket, meg akinek nem volt maszkja, adtak neki. Uh -huh. Aztán hatalmas sátrakba tereltek bennünket, aminek a szélessége körülbelül 5 méter lehetett, meg ilyen 25-30 méter hosszú, két szélén ilyen másfél méteres távolságokra műanyag székeket helyeztek el. A csomagánkat középre kellett tenni, ott helyet foglaltunk, akkor jöttek, útlevelet ellenőriztek, pecsételtek, középen ehhez csomagokat körüljárták, ugye kábítószerkereső kutyákkal, meg bombakereső kutyákkal, meg ilyenekkel, akkor felcímkézték a csomagokat, akkor megint fölfögtették a kezünket, infertőtlenítő folyadékkal, buszokkal a repülőig mentünk, akkor ott lázmérés, a orvosi vizsgálat, akkor megint föl a repülőre. Kicserélték az összes maszkot, rajtunk, föltöltötték a repülőt. Ugye a repülőn folyamatosan jelen volt a jack kommandó, ami az osztrák elit alakulatnak két képviselője. Bármilyen probléma merült volna fel, gondolom biztosítandó, de hál' a semmi ilyesmi nem volt. Mindenkinek felhívták a figyelmét, hogy kivételével a maszkot nem szabad levenni. Ezt konzekvensen becsartatták velünk. Majd amikor megérkeztünk Bécsbe, akkor nációk szerint az országonként csoportosítva hagytuk el a repülőgépet ugye be az üres repülőtérre, és akkor onnan majd a, a vártak bennünket a helyi konzulátusról, és ugye, a külügyminisztérium két mikrobuszával hoztak haza bennünket egészen ugye, itt az otthonunkig, itt tettek le bennünket. És gyakorlatilag ettől a pillanattól kezdve, hogy népegészségügyi intézethez bejelentkezni az ANTS-hez, területileg, akkor orvoshoz, karanténban vagyok már lassan másfél hete, szombaton lesz akkor kettő, és gyakorlatilag várom azt egy hét hosszas karantén után, <gül> hogy ki tudjam tenni a lábam, végre egy kicsit meg tudjak. De hát ugye megyek vissza dolgozóba, ahol ahol egy másfajta ténykedéssel töltöm az időmet, ami, ami nem lesz egyszer. Ugye a jövőnyétől te mész vissza a szálóra azért. Mert Tehát, ha a én... hallgatók esetleg nem tudják, vagy nem emlékeznek rá, akkor te hajléktalan szálón dolgozol, és hát ez most az egyik legnehezebb terep, én azt gondolom. Öm, igen, zárt közösség, nagyon sok ember, de ugye az információim, Szerintem egy nagyon jó protokollt dolgozott ki a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet által fenntartott Madridi úti szálló, és nagyon jó munka ott, egy nagyon jó közösség. Kicsit hát, izgalmas lesz visszamenni másfél hónap után, de egy kicsit várom már 24-48. Igen, igen, igen, igen, igen 24-48. De kezdek? Jövő héten Csütörtökön kezdek, és nagyon remélem, hogy nem lesz komoly a probléma. Na, izgalommal várom. Egyébként is van mit csinálni, mert, mert gyakorlatilag itt annyi minden megváltozott, miután visszajöttünk, hogy csak nézek, mert ugye főállásomat tekintve ugye hajléktalan ellátásban dolgozom már 25 éve, 20 éve vezetem a színpadot, a hajléktalan színpadot, amivel kapcsolatban most megint csak változások vannak, mert hogy egy csomó olyan projektprogram elmarad, ami, amire készültünk volna, vagy készülünk is. Tehát, hogy ott is van mit tennem, államgondoskodásban élő gyerekekkel dolgozom, ahol megint csak kibejárási tilalmak vannak, látogatási tilalmak vannak, tehát ott is meg kell oldani azt, hogy nem maradjanak el a, a programok, nem maradjanak el a, a, a próbák. Itt majd próbálkozok én a Skype konferencia próbákat tartani, tehát az sem maradjon el. Aztán majd meglátjuk, hogyha begyóldozik ez a helyzet, akkor, akkor belevetjük magunkat a munkába ezerrel, tehát nem marad abba semmi, csak hát ez így most egy kicsit nehéz, de remélem a legjobbakat. Hát én is kívánom neked a legjobbakat, mert azt gondolom, hogy pont a haléklanszálló az egyik olyan terület, hogyha oda egyszer beszabadul valami, akkor... Hát a jó Isten mentsen meg minket ettől, de én hiszem, tehát én egy alapvetően pozitív gondolkodású ember vagyok, és hogyha bárki fölteszi a kérdést, hogy ugye lehet az ilyesmit azért túlélni. Én azt mondom, hogy, hogy a fejekben kell az rendet tenni, és hála jó Istennek, én is meg a feleségem is olyan emberek vagyunk, hogyha ha nagy a baj, akkor vált válvetve, vagy hátat fordítva boxolunk a világ felé, és megoldjuk a problémákat, és nem hagyjuk meg annak a lehetőségét sem, hogy akár a pánik, akár a hisztéria, akár a, a sok bármi ellepjen bennünket, és nagyon keményen megdolgoztuk ezt a helyzetet mind a ketten. És az az erős hit, hogy, hogy azok az emberek, akik, akiknek a gondjaira vagyunk bízva, barátok, és itt, itt a magyar barátok, a hozzászólásokkal, a, a pozitív jelzésekkel, az, a izgulnak értünk, a, a perúi barátaink, akik, akik aggódva figyeltek és mindenben, de tényleg mindenben mellettünk álltak fordításban, jószóban, tanácsban, erősítésben. A, a konzulátus, mondom, aki, aki tényleg mindent megtett azért, hogy hazakerüljünk, ők segítettek átlendülni azon a helyzeten, hogy az ember egyedül érezze magát, és, és nagyon fontos dolog az, hogy merjük azt felvállalni, hogy igen, emberek tudnak segíteni, akarnak segíteni, mert ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog. És sokszor lehet olvasni azokat a huhogásokat, hogy belbezzeg, mert ezek az öregi bezzegek. Én az, amit megértem, hogy egy pozitív, egy gondolkodásmóddal, egy, egy hittel, egy reményel, az ember sokkal könnyebben átlép azokon a pontokon, amik nehezek nem mondom, hogy nem innog meg néha az ember, de annak az elfogadása, hogy, hogy, hogy egy ilyen helyzetből ki lehet jönni, és ki is fogunk jönni, az, az, az mindenen át tud segíteni. Én azt mondom, hogy, hogy ez már egy élményé avanzsálódott ez a, ez a történet, nem mondom azt, hogy ezek, ezeken nem fogok még évekig elgondolkodni, hogy ugye mi is mentünk keresztül, meg mi az a változás, amit az emberben belül létrehoz. Nem is tudom, ez annyira, annyira Fura ezt így mondani, valami változott az emberben, valami más lett. Aki engem ismer, az tudja, hogy én egy hiperaktív ember vagyok, egy ajtón bemegyek, négy ajtól jövök ki, és egy, egy ilyen helyzetben lenni átértékelődik nagyon-nagyon sok minden. Alapvetően én hiszem az emberi jóságot, hiszem azt, hogy, hogy az emberek jósággal mindent el tudnak érni, jó jókedéje, pozitív gondolkodásmóddal. De itt, itt megint csak azt vettem észre, és megint csak azt tapasztaltam meg, hogy igen, tehát megéri, megéri mindent pozitívan látni, még akkor is, hogyha felhős az ég, mert, mert egyszerűen átlendít. Csomó olyan rossz dolgon, amit, amit ha nem így fogna föl az ember, akkor akkor nagyon kell, nagyon kínosan, nagyon rosszul élni magát. Ez volna az ember, csapkodhattunk volna, összevezhettünk volna, keresettünk volna bűnbakot, nem is tudom mit, de, de, de hova vezetett volna? Sehova. De az, hogy bíztunk emberekben, hogy, hogy hittük azt, hogy ennek, ennek, ennek lehet jó imenetele, az, az szinte mindenen át tudott segíteni bennünk. Legalábbis én így érzem, és ez így jó, ez így helyes. Hát én kívánok neked nagyon jó munkát. Köszönöm és szépen! És nyilván majd fogom még beszélni. Örülök, hogy hazaértetek, hogy itt vagytok. És remélem, hogy ez a pozitív hozzáállásod meg is maradt. A végtelen mai vendége Füsti Molnár Sándor volt, aki az a színpad vezetője. A Madzidi úton szociális munkásként dolgozik, és én kívánom, hogy... Tényleg minden a legjobban végződjön. Önöknek pedig kívánok további nagyon szép estét, érezik magukat jól a bőrőkben, és ne nagyon mozduljanak ki otthonról, most ez az életformánk. Minden jót kívánok önöknek, búcsúzik önök a műsorvezető görögmása.